פרק ב' אחרי ימים אחדים, בא שנית אל כפר נחום. כשנודע כי הוא בבית, נאספו רבים עד אשר לא היה עוד מקום גם לפני פתח הבית, והוא דיבר אליהם את דברו. אז הביאו אליו איש משותק, וארבעה אנשים נושאים אותו. בגלל ההמון, לא יכלו להכניסו אליו, ולכן פירקו את הגג מעל המקום שהיה בו ישוע, ודרך הפתח שעשו, הורידו את האלונקה עם המשותק השוכב עליה. ראה ישוע את אמונתם, ואמר אל המשותק: בני, נסלחו לך חטאיך. אחדים מן הסופרים, אשר ישבו שם, אמרו בלבם: מדוע הוא מדבר כך? הוא מגדף. מי יכול לסלוח חטאים? זולתי האלוהים לבדו? באותו רגע הבחין ישוע ברוחו שככה חשבו בלבבם. אמר להם, למה אתם אומרים את הדברים האלה בלבבכם? מה יותר קל, להגיד למשותק, נסלחו לך חטאיך? או לומר, קום, קח את האלונקה והתהלך? אך למען תדעו כי לבן האדם הסמכות לסלוח חטאים עלי אדמות, אמר למשותק, אליך אני אומר, קום, קח את האלונקה ולך לביתך. הוא קם, ומיד לקח את האלונקה ויצא לעיני כולם. הכל השתוממו ושיבחו את אלוהים, ואומרם, מעולם לא ראינו כדבר הזה. ישוע יצא שוב אל שפת הים, בא אליו כל ההמון, והוא לימד אותם. כאשר עבר בדרכו וראה את לוי בן חלפי יושב בבית המחס, אמר אליו, לך אחריי. הוא קם והלך אחריו. אחרי כן, הסב ישוע בביתו, ומוכסים וחוטאים רבים הסבו עמו ועם תלמידיו, כי רבים היו והם הלכו אחריו. ראו הסופרים והפרושים שהוא אוכל עם החוטאים והמוכסים, אמרו אל תלמידיו, עם המוכסים והחוטאים הוא אוכל. שמע ישוע ואמר להם, לא הבריאים צריכים לרופא, אלא החולים. לא באתי לקרוא לצדיקים, אלא לחוטאים. תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמו. באו ושאלו אותו, מדוע תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמים, ותלמידיך אינם צמים? השיב להם ישוע, האם יכולים בני החופה לצום בעוד החתן איתם? כל עוד החתן עמהם אינם יכולים לצום, אבל יבואו ימים שיילקח מהם החתן, ואז יצומו ביום ההוא. אין איש תופר פיסת בת חדש על בגד ישן, אם יעשה יתלש יתעלה שטלאי מן הישן, והקרע יהיה גרוע יותר. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, יבקה יין את הנודות ויעובד היין, וכן גם הנודות. ואולם יין חדש יוצקים לנודות חדשים. בשבת עבר בשדות הקמה, ותלמידיו החלו לקטוף שיבלים בדרך. אמרו לו הפרושים, ראה, מדוע הם עושים בשבת דבר שאסור? השיב להם, האם מאותכם לא קראתם מה שעשה דוד בהיותו במחסור וברעב הוא ואנשיו? הרי נכנס לבית האלוהים בימי אביתר הכהן הגדול ואכל את לחם הפנים, אשר אינו מותר לאכילה אלא לכהנים, ונתן גם לאנשים אשר איתו. הוסיף ואמר להם, השבת נעשתה למען האדם, ולא האדם למען השבת. לכן, בן האדם, אדון גם לשבת.